meg uh, megpróbálok egyszerre többre. Jó, igen, egyéni felelősség, nyugdíj, szövetkezet, kapitalizmus, kizsákmányolás. Hát kizsákmányolás az, az, az van is, az egy szörnyű, szörnyű dolog, és ezt én nem tagadom, ez az egyik legnagyobb problémája a jelenlegi rendszerek. És az, hogy, hogy hogyan próbálunk ezzel ellen felvétli, és nekem más nem, nem jól nem eszembe, mint hogy egy állandó demokratikus nyomásnak aláhelyezett uh, valamilyen állami kontrollal, állami intézményrendszerrel, és akkor ebből bele kell érteni azt is, hogy azokat az eseteket, ahol a piac látványosan nem tud működni, például az egészségügy, például a, a vízszolgáltatások, az egyre jobban kiderül a nyugdíj, ott az államnak ezeket a át kell át kell vennie, de valószínű, hogy sok esetben ez sem fog hosszú távon megoldásra vezetni, hogyha nem lesz egy olyan fajta demokratikus politikai ellenőrzés, amelyik ki tudná készíteni azt, hogy ezek átláthatóan működjenek, és ezek a pénzek nem a tulajdonosok zsebébe folynak el, az állami felügyelőbizottságon csücsülő politikusoknak a autóvásárlását finanszírozza, hanem, hanem a közérdeket. Úgyhogy abszolút szinte mivel. Az egyéni felelősségvállalás, az, az szerintem fontos, de nem, nem elég. Szerintem nem lehet elvárni azt, hogy, hogy az ember személyisége radikálisan megváltozzon. Én szerintem az ember alapvetően jó, de nem tökéletesen jó, és szerintem nem kellene azt elvárni az embertől, hogy, hogy, hogy mindig altruista módon, és, és mindig örzeten, és mindig együttműködően viselkedjen. Az ember alapvetően is ezekre a módokra, ezért képes arra, hogy, hogy étrehozzon ilyen közösségi intézményeket, együttműködéseket, szövetkezeteket, állami közszolgáltatásokat, akik adót fizessen. De hogy ezekre az intézményes szabályokra szüksége van, amik az egyéneket, akik időnként hajlamosak arra, hogy ezen hogy, hogy önérdeküket kövessék, szemben más egyéb magasztott célokkal, és valahogy nem tudom. Szerintem abban nem lehet bízni, hogy az ember személyisége nagyon-nagyon radikális forradalmi változásokat átmenni. Lehet, hogy ez egy más feltételezés, de én szerintem az ember személyisége tud változni együtt az intézményekkel és együtt a gazdasági szerkezetekkel, együtt az elosztási viszonyok megváltoztatásával, együtt a kizsákmányás elmúlt elvérkéssel, és valahogy így az egész egy csomagban valami